Як вона сказала, що я мушу віддати місіс Елтон належне за її увагу до міс Ферфакс Сподіваюся, що після моєї розповіді ви з меншим осудом будете ставитися до моєї поведінки Доки ви вважаєте, що я скоїв гріх по відношенню до Еми Вудхаус, то мені марно сподіватися на ваше прощення Вибачте мене тут і якщо можна, здобудьте мені прощення і доброзичливість вищезгаданої Емме Вудхаус, до якої я відчуваю таку сильну братерську симпатію і повагу, що бажаю їй полюбити когось так само сильно і щасливо, як і я. Тож зараз ви маєте ключа до всіх тих незрозумілостей, котрі я зробив, чи сказав, протягом тих двох тижнів. Моє серце було в гайбері, тож я мусив робити так, щоб і тіло моє бувало там якомога частіше, але з найменшими підозрами. Якщо вам пригадається якесь дивацтво, то віднесіть його до моєї розповіді, і вам все стане ясно. З приводу фортепіано, про яке так багато говорили, вважаю за потрібне лише сказати, що міс Ферфакс абсолютно не знала про те, що я його замовив, інакше б вона ніколи не дозволила мені присилати його, коли б на те була її воля. Шановна пані, та делікатність характеру, яку вона виявила протягом наших заручень, набагато перебільшує мою здатність віддати їй належне. Ще сподіваюся, що ви самі матимете можливість добре її взнати. Вона вища і краща за будь-який опис. Вона сама покаже вам, яка вона є. Не словами, ні. Бо не було ще на землі людини настільки здатної применшувати свої власні чесноти. Відтоді, як я почав цього листа, котрий виявився довше, ніж я сподівався, я встиг отримати від неї звістку. Вона сповіщає, що почувається краще, але я в цьому не певен, бо вона не звикла скаржитись. Я хочу знати вашу думку про її зовнішній вигляд. Я знаю, що незабаром ви навідаєтесь до неї. Вона ж страшенно боїться цього візиту. А може ви його вже нанесли? Розкажіть мені про нього невідкладно. Я хочу знати якомога більше подоробиць. Пам'ятаєте, як мало часу я провів у Рендолзі, в якому спантеличеному, божевільному стані був? Я і досі від нього не відійшов. Все ще сам не свій, чи то від щастя, чи то від нещастя. Коли я думаю про її доброту та співчутливість, про вишуканість і терплячість її натури, а також про велику душність мого дядька, то шаленію від радості. Коли ж пригадують і страждання, котрі її завдав, і наскільки мало заслуговує на прощання, я шаленію від люті. Так хочеться побачити її знову, але ще не час. Мій дядько і так зробив мені величезну ласку, і поки що його не варто турбувати. Мушу додати ще кілька рядків до цього і без того довжелезного листа. Ви дізналися ще не про все, про що вам належно дізнатися. Вчора я не міг розповісти ніяких доладних подробиць, але та раптовість і в одному відношенні недоладність усього того, що вихлюпнулося назовні і стало відомим, потребує пояснення. Бо хоча подія, що трапилася 26 числа минулого місяця і відкрила, як ви здогадуєтеся, переді мною неочікувані щасливі перспективи, я б не вдався до таких невідкладних заходів, якби на не ті незвичайні обставини, котрі не залишили мені години на роздуми. Мені слід було утриматися від будь-якої похапливості, і вона б тільки й зробила, що віддала належне моїй скрупульозності. Але я не мав вибору. Пропозиція тієї жінки щодо виховаторської роботи, з якою вона так швидко і необдумано погодилась, у цьому місці, моя шановна пані, я мушу негайно перерватися, щоб зібратися з думками і взяти себе в руки. Після пішої прогулянки я сподіваюся, що буду в змозі мислити достатньо послідовно та раціонально, щоб закінчити листа, як належить. Для мене це, мабуть, найбільш гнітюча і найпринизливіша частина спогадів. Я поводився ганебно, і тут я мушу визнати, що виною було моє поводження з Міс Вудхаус, яке не сподобалося міс Ферфакс. Воно не сподобалося їй, і одного цього вже мало бути достатньо. Я виправдовував свою поведінку необхідністю зберігати таємницю але таке пояснення її не вдовольнило. Вона розгнівалася. Я гадав, що марно, і вважав, що в багатьох випадках вона була занадто принциповою та обачливою, а іноді навіть байдужою. Але, як завжди, вона мала рацію. Якби я прислухався до її думки і належним чином приборкав свої емоції, то зміг би уникнути найбільшого із зазначених мною нещасть. Ми посварилися. Ви пам'ятаєте той ранок, що ми провели його в Донвелі? Саме там усі колишні дрібні незгоди поєднались і спричинилися до кризи в наших відносинах. Я запізнився. Зустрівши її тоді, коли вона йшла додому сама, я хотів поговорити з нею, але вона навіть різ відмовилася. Вона категорично заборонила мені проводжати її, що здавалося мені тоді виявом крайньої нерозважливості. Однак тепер я вбачаю в цьому цілком природно, і абсолютно виправдану обачливість. У той час, коли я, щоби приховати від усього світу факт наших заручень, протягом години виявляв гідні осуду знаки уваги до іншої жінки, то чи слід було їй у такому разі приставати на пропозицію, котра б звела на нівець усю нашу попередню обачність? Якби хтось побачив, як ми йдемо разом із Донвела до Гайбері, ти неодмінно збагнув би правду. Я аж дурені розлютився, я почав сумніватися, що вона мене кохає. Ще більші сумніви виникли в мене наступного дня на бокс-хілі, коли вона, спровокована такою поведінкою з мого боку, таким ганебним і нахабним її ігноруванням, і моєю такою, здавалося б, палкою відданістю місць Вудхаус, котрі жодна розумна жінка з почуттям власної гідності стерпіти не могла, висловила своє незадоволення у формі чіткій і дуже для мене зрозумілій. Коротше кажучи, моя шановна пані, це була сварка, вся огидна провина, за яку падала на мене, і жодним чином не на неї. Того ж вечора я повернувся до Річмонда, хоча міг би залишитися з вами до наступного ранку, тільки тому, що був невимовно на неї злий. Та навіть тоді я був не настільки дурень, аби не сподіватися з часом помиритися з нею. Але постраждалою стороною був я, постраждалою від її байдужості. Тож я поїхав, перебуваючи в упевненості, що перші кроки до примирення має зробити вона. Я завжди дякуватиму долі, що ви не їздили з нами на Боксхіл. Якби ви стали свідком моєї поведінки там, то вже ніколи, мабуть, не змогли б подумати про мене гарно. Ефект, який справила на неї моя поведінка, виявився в негайно прийнятому нею рішенні. Як тільки вона пересвідчилася, що я дійсно поїхав з Рендолза, тут же погодилася з пропозицією тієї обридливо нав'язливої місіс Елтон, чий стиль поводження з міс Ферфакс завжди, між іншим, наповнював мене огидою і люттю. Я не міг іти всупереч тій поблажливості і тій приязні, які так щедро висловлювалися на мою адресу. Інакше б я висловив енергійний протест проти тієї поблажливості, котрою користувалася місіс Елтон. Яке нахабство! Джейн! Ви, мабуть, помітили, що навіть я не насмілився назвати її так у цьому листі. Тож уявіть собі мій стан, коли я чув, як Елтони перекидаються цим ім'ям з усією вульгарністю безкінечних повторів і нахабною невиправданою зверхністю. Потерпіть іще трохи. Незабаром я загруглятимуся. Тож вона прийняла запрошення, вирішила порвати зі мною всілякі стосунки і наступного дня написала мені, що нам не слід більше бачитися. Їй здалося, що наше заручення є джерелом страждань і каяття для нас обох. Вона розірвала його. Я отримав цього листа в той самий ранок, коли померла моя бідолашна тітка. Відповідь була готова вже через годину. Але через сум'яття, що панувало в моїй голові, і через безліч турбот, які раптово на мене звалилися, Мій лист, замість того, щоб бути відправленим із рештою пошти того ж ранку, чомусь опинився замкнений у шухляді мого столу. І я, вирішивши, що написав для неї достатньо багато, хоча написав усього лише кілька рядків, дещо заспокоївся і зовсім нічого не підозрював. Відсутність цієї швидкої відповіді трохи збантажила мене, але я придумав для неї якесь виправдання. І взагалі, я був надто зайнятий, і сказати правду, Надто радий моїм несподіваним перспективам, аби бути прискіпливим. Ми перебралися до Вінзора, а через два дні я отримав від неї пакунок. Вона повернула мені всі мої листи. Супроводжувальна записка містила кілька рядків, у яких вона висловлювала свій невимовний подив, що не отримала відповіді на свій останній лист. Крім того, вона додала, що оскільки мовчання з мого боку є надто красномовним, аби зрозуміти його неправильно – і оскільки тепер було б однаково бажано для нас обох, якомога швидше розірвати заручини, то вона, користуючись послугами такого надійного закладу, як пошта, повертає мені всі мої листи і просить протягом тижня повернути до гайбері її власні, якщо я маю їх під рукою. А якщо ні, то після зазначеного терміну надіслати їх на вказану нею адресу. Коротше кажучи, я витрішився від здивування – бо побачив адресу місіс Смолріч, яка мешкала поблизу Брістоля. Я знав цю родину, знав це місце, знав про них усе, і тому відразу збагнув, що її чекає. Її вчинок був у повній відповідності з притаманною її рішучістю характеру, а те, що вона ані словом не обмовилася про свої плани в попередньому листі, зайвий раз свідчило виявлену нею делікатність. Ні за що на світі не стала б вона погрожувати мені. Уявіть собі моє потрясіння, уявіть, як я побивався з приводу помилок пошти, доки не виявив власну помилку. Що я мав робити? Лише одне. Мав поговорити зі своїм дядьком. Без його схвалення я не мав надії, що мене знову будуть слухати. Тож я переговорив із ним. Обставини склалися на мою користь, недавня сумна подія пом'якшила його гордовитість, і він погодився зі мною навіть раніше, ніж я сподівався. Бід На Наприкінці він тільки тяжко зітхнув і висловив сподівання, що одружившись, я буду таким же щасливим, як і він колись. Мені подумалося, що моє щастя буде зовсім іншого гатунку. Ви, мабуть, хочете пожаліти мене за те, що я пережив, доки розповідав йому суть справи, і доки, мучачись невизначеністю, чекав на відповідь коли на карту було поставлено все. Не треба, не поспішайте жаліти мене, бо на той час я ще не приїхав до Гайбері і не встиг побачити, якою хворою вона зробилася через мене. Не жалійте мене, бо ви не знаєте, який виснажений і хворий вигляд вона мала. Я прибув до Гайбері саме в той час, коли знаючи, як пізно вони снідають, я з великою впевненістю сподівався застати її саму. І дійсно, я уник розчарування. Я також уник розчарування від результатів своєї поїздки. Мені довелося довго її умовляти, щоб розвіяти таке зрозуміле і таке справедливе обурення з її боку. Але мені вдалося це зробити. Ми помирилися, ми дорогі одне одному, ми кохаємо одне одного сильніше, ніж будь-коли. І більше ніколи жодне непорозуміння не затьмарить наших стосунків. А тепер, моя шановна пані, я відпускаю вас. Вибачте, але зробити це раніше я не міг. Тисяча подяк вам за ту доброту, що ви її завжди мені виявляли, і мільйон подяк за ту увагу, яку ви приділите їй. Я певен, що ви зробите це з завелінням вашого серця. Якщо вам здається, що в якомусь сенсі я отримав більше щастя, ніж заслуговував, то я з вами цілком згоден». Недаремно міс Вудхаус називає мене улюбленцем Долі. Сподіваюся, що вона має рацію. В одному відношенні доля дійсно всміхнулася мені в тому, що я можу підписати цього листа як ваш вдячний і люблячий син. Френк Вестон Черчилль Ема Джейн Остін. Книга 3, розділ 15 Цей лист знайшов таки стежку до Еммених почуттів. Як і передбачала місіс Вестон, вона змушена була поціновувати його належним чином усупереч своєму твердому початковому наміру вчинити навпаки. Коли Емма дійшла до того місця, де згадувалось її ім'я, вона від листа очей не могла відірвати. Кожен рядок, що стосувався неї, викликав інтерес – і майже кожен викликав приємні почуття. А коли ця привабливість зникла, то тема листа все одно зберігала свою привабливість завдяки поверненню колишньої поваги до його автора. А також завдяки тому інтересу, який у той момент мала для неї будь-яка розповідь про кохання. Ема жодного разу не зупинилася, доки не прочитала все. І хоча неможливо було позбутися враження його неправоти, Виявилося, що він був менш неправий, ніж їй здавалося раніше. Він теж страждав, дуже жалкував. Він був такий вдячний місіс Вестон, так сильно кохав міс Ферфакс і сам почувався таким щасливим, що до нього не можна було ставитися суворо. І якби він зараз увійшов у кімнату, то вона потисла б йому руку з такою щирою симпатією, як і раніше. Емі так сподобався лист, що коли знову прийшов містер Найтлі, то вона попрохала, що він прочитав його. Вона не сумнівалась у бажанні місіс Вестон, аби цей лист прочитали якомога більше людей, особливо тих, що, як і містер Нетлі, дуже несхвально ставилися до поведінки Френка Черчилля. Я з приємністю перегляну його, сказав він, але він видається таким довгим. Увечері я візьму його з собою додому. Але так не годилося, тому що ввечері збирався зайти містер Вестон і з яким вона мала цього листа повернути. «Я б із більшим задоволенням поговорив із вами, ніж витрачав час на цей лист», – відповів він. «Але якщо йдеться про справедливість, то доведеться це зробити». І він почав, однак майже відразу зупинився і сказав. «Емо, якби мені запропонували прочитати один із листів цього джентльмена до його мачухи кілька місяців тому, то я б не поставився до цього з такою байдужістю, як зараз». Він мовчки прочитав ще трохи, а потім із посмішкою зазначив Ммм, витунчені компліменти на початку листа Однак це його манера Стиль однієї людини не мусить бути правилом для іншої Не будемо судити суворо Трохи згодом він додав Для мене було б цілком природним, якби читаючи листа Я вголос висловлював своє враження Завдяки цьому я почувався, що я поруч з вами Це не займе багато часу але якщо ви не хочете... Зовсім ні. Я хочу, щоб саме так ви й робили. Містер Натлі повернувся до читання уже з більшим завзяттям. Тут він явно верзе дурниці, мовив він, стосовно спокуси. Він знає, що неправий і не може навести ніяких раціональних аргументів. Погано. Йому не слід було вдаватися до заручень. Схильність мого батька. До свого батька він явно несправедливий. Житірадісна вдача містера Вестона була благословенням, що допомагала йому в усіх його чесних та гідних поваги вчинках, і містер Вестон сам досяг того добробуту, котрим він нині втішається. А це правда, він дійсно не приїздив, доки тут не з'явилася міс Ферфакс. А я не забула, нагадала Ема, які впевнені ви були, що він приїхав би, якби захотів. Ви елегантно про це замовчали, але ви були абсолютно праві. Я не був безпристрасним у своїх судженнях, Емо. Проте гадаю, що коли б навіть справа не стосувалася вас, я все одно не няв би йому віри. Коли містер Найтлі дійшов до того місця, де йшлося про місс Вудхаус, йому довелося прочитати все це в голос. Усе, що стосувалось її. То з посмішкою, то з виразним поглядом, то хитаючи головою, то зі словом згоди чи не згоди, чи просто з висловленням свого кохання, як того вимагала тема листа. Однак потім, спокійно поміркувавши, зробив отакий серйозний висновок А це дуже погано, хоча могло би бути гірше Він грав у вкрай небезпечну гру Йому просто поталанило, що все так вдало для нього скінчилось Інакше йому б не простили Не йому судити про своє поводження з вами Схильні завжди йти на поводу в своїх бажань, не цікавлячись при цьому нічим, окрім власної вигоди Йому здалося, що ви проникли в його таємницю. Цілком природно. Його власна голова так забита інтриганством, що він ладен запідозрити його в інших. Таємничість, хитрощі. Як вони створюють стосунки між людьми? Майлюба Емо, хіба ж не слугує все це вагомим підтвердженням краси, тієї правдивості та щирості, що притаманна нашим стосункам? Ема погодилася з цим а рум'янцю, що з'явився в неї при згадці про Гар'єт, жодного щирого пояснення вона надати не могла. «Що ж, продовжуйте», – мовила вона. Так він і зробив, але невдовзі знову зупинився і сказав. «Ага, фортепіано – це був чинок дуже і дуже молодого чоловіка, надто молодого, аби збагнути, що викликані ним незручності не набагато перевищують задоволення. Це просто якесь хлопчаче дивацтво». Не уявляю, як чоловік на знак своєї симпатії до жінки може дарувати їй те, без чого вона прекрасно може обійтись. А він же знав, що вона б запобігла такому подарунку, як би могла. Після цього містер Найтлі деякий час читав, не відриваючись. Визнання Франком Черчиллом своєї поведінки ганебною було першим, що викликало коментар ширший за побіжну фразу. «Цілком з вами згоден, шановний добродію», – зазначив він. Ви дійсно поводилися ганебно. Тут ніде правди, діти. А прочитавши наступне місце, де йшлося про причину їхньої сварки і про те, як Франк Черчилль уперто намагався діяти всупереч притаманному Джейн Ферфакс почуттю справедливості, він надовго відірвався від листа і сказав А це вже дійсно погано. Заради свого блага він завів її у вкрай важку і бантежну ситуацію, і в першу чергу мав турбуватися про те, щоб обезпечити її від непотрібних страждань. При листуванні їй, напевне, доводилося долати більше перешкод, ніж йому. Він мав із повагою ставитися навіть до безпідставних побоювань, якщо були й такі. Але всі її побоювання були виправданими. Ми мусимо зважати на її єдину помилку і пам'ятати, що схибивши і погодившись на заручений, вона змушена була потерпати від постійних нагараздів. Ема знала, що незабаром містер Натлі їде до того місця, де йшлося про пікнік на Боксхіл, і тому все більше і більше нервувала. Її власна поведінка під час вилазки була такою огидною, їй було дуже соромно, вона побоювалася його погляду. Однак він прочитав усе це спокійно, уважно і без жодної ремарки. Тільки одного разу він швидко поглянув на неї і відразу ж одвів погляд, бо очі завдати їй прикрості. Здавалося, що про події на Боксхіл забуто. Наші добрі друзі Елтони люди напрочуд делікатні, нема що й сказати. Таким було його наступне зауваження. Тут його цілком можна зрозуміти. Як? Фактично вирішила повністю з ним порвати? Їй здалося, що заручення джерелом страждань і каяття для них обох. Вона розірвала його. Тепер видно, що вона прекрасно усвідомлювала, наскільки огидно він поводився. Та він же просто... «Заждіть, завждіть! Читайте далі! Ви скоро побачите, як сильно він страждав!» «А вже ж, страждав!» – холодно зазначив містер Натлі, знову заходившись читати листа. «Смолріч? Що це означає? До чого все це?» Вона зголосилася працювати гувернанткою дітей, місіс Смолріч близької подруги місіс Елтон. Вона живе поблизу Кленового гаю. До речі, цікаво, як місіс Елтон сприйняла неприємну новину. Моя люба Емо, не кажіть нічого, якщо хочете, щоб я дочитав листа. Навіть про місіс Елтон. Залишилася лише одна сторінка. Ну і листи в цього добродія. Хотілося, щоб ви прочитали листа, якщо не зі співчуттям, то принаймні з більшою доброзичливістю до нього. А тут якраз йдеться про співчуття. Схоже, що він дійсно страждав, коли побачив, яка вона хвора. Звичайно ж, я не сумніваюся, що він любить її. Дорожче одне одному, ніж будь-коли. Сподіваюся, що він іще довго усвідомлюватиме важливість і цінність їхнього примирення. На подяки він щедрий, нічого не скажеш. Тисячі і мільйони подяк. Щасливіше, ніж заслуговую, тут він дійсно правий. Міс Вудхаус називає мене улюбленцем Долі А Міс Вудхаус дійсно так казала? Чудове закінчення Ух, лист прочитано Чи не улюбленець Долі? Ви справді його так назвали? Здається, що ви менше задоволені цим листом, ніж я Але все ж ви мусите, принаймні я так сподіваюся, прочитавши його змінити на краще своє ставлення до Френка Черчилля Маю надію, що лист цьому посприяв Звісно, просприяв. Так, він має великі вади. Вади, спричинені нерозважливістю та бездумністю. І я повністю поділяю його думку про те, що він є щасливішим, ніж заслуговує. Але оскільки його почуття до міс Ферфакс не викликають сумнівів, і оскільки, як можна сподіватися, незабаром він матиме щастя завжди бути поруч із нею, то я схильний вірити, що характер його поліпшиться. Перейнявши з її характеру ті твердість і принциповість, яких йому бракує. А тепер я хотів би поговорити з вами про дещо інше. Наразі мене настільки хвилюють інтереси іншої людини, що мені більше ніколи займатися Френком Черчиллем. Еммо, відтоді, як я залишив вас сьогодні вранці, мій розум був постійно зайнятий цією проблемою. Далі було обговорення цієї проблеми. Містер Нетлі говорив простою, позбавленою афектації, шляхетною мовою. Незважаючи на те, що говорив він із жінкою, яку кохав, і йшлося про те, як йому пропонувати її заміж, не завдавши при цьому шкоди комфорту і спокою її батька. При перших же його словах Ема уже мала готову відповідь доки живе її любий тато, будь-яка зміна становища буде для неї неможливою вона його ніколи не покине. Однак лише частина її відповіді була зустрінута схвально. Неможливість полишення містера Вудхауса містер Найтлі усвідомлював так само добре, як і Ема. Але він не міг погодитися з неприпустимістю будь-яких інших змін. Він продумав усе це надзвичайно ретельно і глибоко. Спочатку він сподівався умовити містера Вудхауса перебратися до Донвела. Спочатку йому хотілося вірити в можливість такого варіанту. Але його знання характеру містера Вудхауса не дозволили йому довго обманюватися з цього приводу. І тепер він висловив переконання, що така пересадка створить ризик для його комфорту. І навіть для життя, що було зовсім неприпустимим. Забрати містера Вудхауса із Гартфілда? Ні-ні-ні. Він розумів, що цього робити не слід. Натомість у нього виник інший план. І він сподівається, що його Люба Емма у жодному відношенні не заперечуватиме проти нього. Цей план полягав у тому, щоб його прийняли в Гартфілді. Якщо щастя її батька, а може навіть і його життя, потребує, щоб її домівкою залишався Гартфілд, то нехай же Гартфілд стане домівкою і для нього. Ема теж уже мала певні побіжні думки про те, як би їм усім перебратися до Донвела. Як і містер Нетлі, вона також обдумувала такий план і відкинула його. Але викладена ним альтернатива, на думку їй не спадала. Вона добре усвідомлювала, на що він іде. Вона розуміла, що покидаючи Донвел, він буде змушений пожертвувати значною долею своїх звичок і незалежності в проводженні часу. Йому непросто, дуже непросто буде жити завжди поруч із її батьком, та ще й у чужому домі. Вона обіцяла подумати про це, і радила йому теж подумати ще раз, але він був твердо переконаний, що ніякі подальші роздуми не змінять його бажань чи його думки з цього приводу. Містер Найтлі запевнив їй, що він уже мав нагоду довго і розважливо про це поміркувати цілий ранок, коли, йдучи до Вільяма Ларкінса, залишився наодинці зі своїми думками. Ой, здається, залишилася ще одна нерозв'язана проблема. скрикнула Емма. Я певна, що це не сподобається Вільяму Ларкінсу. Перш ніж робити мені пропозицію, треба було спитатися його дозволу. Однак вона обіцяла про це подумати і майже запевнила його, що результатом цих роздумів буде висновок про надзвичайну доцільність цього плану. Цікаво, що Ему, коли вона з різних точок зору розглядала нову ситуацію з Донвелл-Ебі, жодного разу не вразила думка про ту шкоду, яку зазнає її племінник Генрі. Чиї права як спадкоємця вона раніше так ревно оберігала. Якби вона не переймалася тепер можливими наслідками для бідолашного хлопчика, все одно не могла тепер не думати про це і задиркувато нахабною посмішкою. З подивом виявивши справжню причину того несамовитого несприйняття можливості одруження містера Найтлі з Джейн Ферфакс, чи з ким завгодно котре вона раніше пояснювала своїми приязними почуттями як сестри і як тітки. Стосовно ж його плану одружитись і жити разом у Гартфілді, то чим більше вона про нього міркувала, то тим більше він їй подобався. Незручності, які цей план завдавав містеру Найтлі, наче зменшилися. Переваги ж, які отримувала вона, зросли, а їхня спільна вигода переважала будь-яку ваду. Яке це щастя – мати поруч такого друга в часи бантежності і печалі? Такого помічника у виконанні всіх тих обов'язків і у всіх тих турботах, яким час тільки додаватиме смутку. Вона почувалася безмежно щасливою, якби не бідолашна Гар'єт. Тут кожна її радість, здавалося, лише збільшувала страждання її подруги, котрім, може, навіть доведеться тепер забути про Гартфілд. Ті чарівні вечори в сімейному колі, які планувала Емма, мусять із чисто малосердних міркувань проходити без Гаррієт, бо вона на них неодмінно почуватиметься чужою. Емма не жалкувала про її майбутню відсутність і не вважала це якоюсь втратою для себе в плані цікавого проводження часу, бо на таких вечорах Гаррієт буде скоріше зайвою морокою, аніж навпаки. Але все одно – Необхідність такого незаслуженого покарання для бідолашеній дівчини видавалася необхідністю надто жорстокою. І з часом вона звичайно ж забуде про містера Найтлі. Вірніше, хтось займе його місце в її серці. Але не можна було сподіватися, що це трапиться дуже швидко. На відміну від містера Елтона, містер Найтлі не робитиме нічого, щоб прискорити зцілення. Містер Найтлі, завжди такий добрий, співчутливий, такий правдиво шанобливий у до кожного, ніколи не дасть приводу ставитися до себе з меншою симпатією, ніж тепер. А покохати ще раз це було б занадто навіть для Гарріет, яка за один рік умудрилася закохатись у трьох чоловіків. Емма Джейн Остін Книга 3, розділ 16. І з великим полегшенням дізналась Емма, що Гарріет так само, як і вона, намагається уникнути зустрічі. Їх листовне спілкування виявилося болісним, а якби їм довелося зустрітися, то було б іще гірше. Гарріет висловилася в основному так, як і можна було сподіватися, без докорів чи явних натяків на те, що з нею погано обійшлись. І все ж таки Еммі здалося, що в її стилі прозирало почуття образи чи щось дуже близьке до нього. І це тільки підсилило небажаність їх зустрічі. Може, це їй тільки здалося, але після такого удару в ангела і то виникло почуття образи. Еммі не склало великих труднощів дістати запрошення від Ізабелли. Їй навіть поталанило в тому, що для цього виникла слушна нагода – і потреба у придумуванні причини відпала. У Гарріет болів зуб, і вона дійсно вже давно хотіла побувати на прийомі в дантиста. Дружина Джона Нетлі прийшла в захват від того, що зможе бути корисною. Все, що стосувалося хвороб, було для неї гарною рекомендацією. Зубний лікар подобався їй менше, ніж містер Вінкфілд, але все одно вона була рада взяти Гарріет під свою опіку. Вирішивши це питання із сестрою, Ема звернулася до своєї подруги, а тут не довелося довго умовляти. Тож Гаррєт мала їхати, причому каретою містера Вудхауса. Її запросили не менше, ніж на два тижні. Все влаштували, про все домовились, і Гаррєт цілою і неушкодженою доставили на Брансквік-сквер. Тільки тепер Ема отримала змогу повною мірою насолоджуватися візитом містера Найтлі. Тільки тепер могла вона говорити і слухати з радістю, не затьмареною тим почуттям несправедливості, провини, чогось украй болісного, що й отрило її душу при спогаді про те, що недалеко знаходиться нещасна душа, котра може саме в цей момент страждає від почуттів, до яких вона сама спричинила своєю нерозважливою поведінкою. Можливо, поїздка Гарія до Лондона мала надто оптимістичний вплив на почуття Емми. Але до думок про Гарріет у Лондоні неодмінно домішувалися думки про інші об'єкти і заняття, що становили для неї інтерес. Це допомагало Емі менше думати про минуле і хоч якось утекти від самої себе. Вона не хотіла, щоб те місце, яке звільнилось от Гарріет, у її серці, відразу ж зайняла якась інша турбота. Вона мала зробити важливе повідомлення. Повідомлення, яке в змозі була зробити лише вона – зізнання своєму батькові про її заручені. Але нині про це й мови не могло бути. Вона вирішила відкласти розголошення цієї таємниці до того часу, як місіс Вестон благополучно розродиться. У цей період не можна було зайвий раз хвилювати людей, як їх вона любила. А їй самій не слід було мучитися думками про неприємне, доки не настане визначений час. У її розпорядженні будуть принаймні два тижні приємної безтурботності і душевного спокою після емоційних, але таких бентежних задоволень. Незабаром Ема вирішила, як у плані обов'язку, так і в плані приємності, виділити півгодини з цього свята душі на візит до міс Ферфакс. Вона мусила це зробити, вона прагнула її побачити, а схожість їхніх нинішніх ситуацій тільки посилювала всі інші, крім доброї волі, спонуки. Це буде переховане задоволення але усвідомлення схожості їхніх перспектив неодмінно збільшить інтерес, із яким вона прислухатиметься до всього, що зможе повідомити їй Джейн. Тож вона пішла. Колись вона під'їжджала, щоправда безуспішно, до цих дверей, але в самому будинку не була з того самого ранку після вилазки на Боксхіл. Коли бідолашна Джейн була така засмучена, що Еммине серце переповнилося співчуттям до неї, Хоча про найгірші її страждання вона й не підозрювала. Вона знала, напевне, що бейтси були вдома, але побоювалася, що її не пустять до помешкання. Тож, вирішивши сповістити про свій прихід запискою, вона тим часом чекала в коридорі. Ема почула, як Петі зачитала записку, але після цього савдешна місць Бейтс не стала влаштовувати такої колотнечі, яку так добре було чути минулого разу. «Зовсім ні, навпаки». Ема не почула нічого, крім негайної відповіді. «Будь ласка, просіть її піднятися!» А ще через мить її зустріла на східцях сама Джейн, яка жваво пройшла вперед так, наче будь-який інший прийом був би недоречним. Ема ніколи не бачила, що вона виглядала так добре, так чарівно, так привабливо. В ній відчувалася сором'язливість, сердечність і певне пожвавлення. З'явилося все те, чого завжди бракувало їй зовнішньому вигляду і манерам. Вона виступила наперед і, простягнувши руку, сказала тихим, але сповненим емоцій голосом. «Бігма, яка люб'язність із вашого боку! Міс Вудхаус, мені важко висловити. Сподіваюся, що ви повірите. Вибачте, але мені просто бракує слів!» Ема була приємно здивована і вже майже зібралася продемонструвати, що якраз їй слів не бракує. Та їй перепинив звук голосу місіс Елтон, що долинув із вітальні. Тож вона змушена була втиснути всі свої дружні і вітерні почуття в одне надзвичайно щире рукостискання. У кімнаті були місіс Бейтс і місіс Елтон. Міс Бейтс удома не було, і цим пояснювалася відсутність гармидеру під час її приходу. Еммі не надто хотілося бачитися з місіс Елтон. Але вона була в такому доброму гуморі, що могла стерпіти будь яке товариство. А оскільки місіс Елтон зустріла її з підкресленою вічливістю, то їхня зустріч не зашкодить жодній із них. Незабаром їй здалося, що вона проникла в думки місіс Елтон і збагнула, чому та, як і вона сама, була в доброму гуморі. Причина полягала в тому, що, очевидно, міс Ферфакс повідала їй свою таємницю. І місіс Елтон була твердо переконана в своїй утаємниченості в секрет, досі невідомий іншим людям. Емма відразу ж побачила відповідні симптоми з виразу її обличчя. Вітаючись із місіс Бейтс і вдаючи, що уважно прислухається до відповідей милої старенької бабці, Емма помітила, як місіс Елтон з напускною таємничістю згорнула листа, котрого вона перед цим, очевидно, читала міс Ферфакс. І заховала його в пурпуровий і золотистим оздобленням редикюль, що висів у неї збоку, А потім сказала, промови стокиваючи головою. «Що ж, закінчимо його іншим разом. У нас іще буде не одна нагода. А взагалі-то все основне ви вже почули. Я хотіла лише продемонструвати вам, що місіс Ес приймає ваші вибачення і не ображається. Бачите, якого причудового листа вона написала». О, вона – таке мила створіння. Ви б у ній просто душі не чули, якби туди поїхали. Але більше ні слова. Будьмо обачливими, як нам і належить. Цссс, пам'ятаєте, дядки? Наразі забула, чий це вірш. Коли у справі жінка враз з'являється, їй усе інше місцем поступається. Так ось, моя Люба, в нашій справі під цією жінкою ми маємо на увазі... «Ага, так і скажу, що сьогодні я надто весела і балакуча, Але хочу заспокоїти вас із приводу місіс С. Варто лише було звернутися мені. І ось бачите, вона абсолютно заспокоїлася». І знову, як тільки Емма просто так обернула голову, щоб подивитися на в'язання місіс Бейтс, вона додала майже пошипки. «Як бачите, я не назвала жодного імені. Боже, Борони, я обачила вас як міністр». Усе влаштувала краще нікуди. Емма й не сумнівалася. Це було звичне хизування, що повторювалося з кожної слушної нагоди. Після того, як всі вони гарненько поговорили про погоду і місіс Вестон, місіс Елтон раптово звернулася до Емми. «А вам не здається, Міс Вудхаус, що наша противна витівниця видужила і прекрасно почувається?» «Добрий стан і здоров'я – найвища похвала містеру Перрі, правда ж?» Багатозначно поглянувши при цьому на Джейн. «Подумайте тільки! Пері поставив її на ноги швидко, як у касті!» «Ой, бачили б ви її, як це довелося мені, тоді, коли вона почувалася найгірше!» А коли місіс Бейтс щось казала Еммі, то місіс Елтон ще додала пошепки. «Тут йдеться не про допомогу містера Пері, а про допомогу одного молодого лікаря з Вінзора. Та що це зі мною? Звичайно ж, це все заслуга Перрі. Міс Вудхаус, – почала вона незабаром, – я майже не мала приємності бачити вас із часу пікніку на Бокс-Хілл. Чудовий вийшов пікнік, але все ж, на мою думку, чогось бракувало. Здавалося, що… здавалося, дехто був не в гуморі. Принаймні, таке враження – Хоча я можу помилятися. Однак, як на мене, то все було настільки добре, що можна спробувати ще раз. А як ви удвох дивитеся на те, щоб зібратися тією самою компанією і знову вибратися на Бокс-Хілл, поки стоїть гарна погода. Тільки це мусить бути та сама компанія, абсолютно та сама, без будь-яких змін. Невдовзі підійшла міс Бейтс, і Ему вельми потішила її спонтанна відповідь на привітання, яка, мабуть, стала результатом сумнівів «А що ж говорити?» і «Як би умудритися сказати все і відразу?» «Дякую вам, міс Вудхаус, за вашу доброту. Неможливо висловити…» «Так, дійсно, я чудово розумію перспективи нашої дорогої Джейн. Тобто, я не це хотіла сказати, але вона напрочуд швидко одужала». А як почувається містер Вудхаус? О, я так утішена. Я така рада, що мені аж бракує слів. У нас тут така маленька щаслива компанія. Так, звісно, чарівливий молодий чоловік. Я хотіла сказати, що і такий приязний. Тобто, я мала на увазі славного містера Пері. Скільки уваги він приділив Джейн. А з цієї підкресленої, з цієї більшої, ніж зазвичай вдячності, яку міс Бейс висловлювала на адресу місіс Елтон, Емма здогадалася, що недавно тут відбулася невеличка демонстрація незадоволення мешканців будинку священника з приводу переміни, яка сталася у плана Джейн, і що лише недавно цей прикрий інцидент було благополучно вичерпано. Це підтвердили декілька мовлених пошепки фраз, після чого місіс Елтон заявила вголос: «Так, моя Люба, я прийшла. Я у вас пробула вже так довго, що де інде вже довелося б і вибачатися. Але справа полягає в тому, що я чекаю на свого володаря і повелителя. Він обіцяв приєднатися до мене тут і заодно засвідчити вам свою повагу. Як? Містер Елтон зробить ласку і зайде до нас? Оце так приємність! І з його боку це буде надзвичайно люб'язна послуга, бо наскільки мені відомо, чоловіки не люблять вранішніх візитів. А містер Елтон – людина надзвичайно зайнята. Це дійсно так. Даю вам слово, міс Пейц. Він дійсно зайнятий із ранку до ночі. До нього без кінця приходять люди то з однією справою, то з іншою. Мирові судді, парафіяльні піклувальники, церковні старости. І всі хочуть із ним порадитися. Схоже, що без нього вони кроку не здатні ступити». «Слухайте, містере Е», – бувало кажу я, – «добре, що мене хоч не чіпають. Не знаю, що б сталося б з моїм малюванням і музикуванням, якби я мала навіть наполовину менше відвідувачів». «Тут і так ситуація не надто добра, бо я непростимо полишила і те, і друге. Десь уже два тижні не зіграла жодного такту. Однак він неодмінно з'явиться, запевняю вас. Спеціально прийде, щоб зробити вам приємність». І прикривши рота рукою, щоб не почула Ема, додала… «Це ж буде вітальний візит! А як же інакше?» Міс Бейтс озирнулася довкола, не тямлячи себе від щастя. «Він пообіцяв мені прийти, як тільки звільниться від Найтлі, але вони там зачинились і дуже серйозно обговорюють якесь питання. Ви ж знаєте, що містер Е права рука в Найтлі!» Емеледве стримала посмішку і лише мовила. «Містер Елтон подався до пішки? А то він весь змокріє від жари!» Та ні, йдеться про чергове зібрання у крауні. Там будуть також вестун і кол, але завжди згадують лише тих, хто відіграє головну роль. Наскільки мені відомо, всім керують містер Е і Найтлі. А ви бува не переплутали дні? спитала Емма. Я майже впевнена, що зібрання в крауні відбудеться не раніше завтрашнього дня. Вчора в Гарфілді був містер Найтлі і згадував про це зібрання як таке, що призначене на суботу. «Та ніж був. Це зібрання точно має відбутися сьогодні», – почулася різка відповідь, яка мала засвідчити неможливість будь-якої помилки з боку місіс Елтон. «Я переконана, що це найбільш заморочлива парафія з усіх. У клиновому гаю не траплялося нічого подібного». «Але ж тамтешня парафія невелика», – сказала Джейн. «Взагалі-то, моя Люба, я не знаю, бо жодного разу не чула, що про це говорили». Але це відносно з того, що там дуже маленька школа, котра, як ви колись казали, перебуває під опікою вашої сестри та місіс Брек. Це єдина школа, і навчається там лише 25 дітей. Яка ж ви розумниця, Бігме, і ви маєте таку гарну пам'ять? Дійсно, Джейн, із нас з вами вийшла б ідеальна особистість, якби нас можна було поєднати в одне ціле. Моя енергійність і ваша розважливість породили б бездоганність, «Я, звичайно, зовсім не натякаю, що, може, дехто вже і не вважає вас бездоганною. Але тихо, будь ласка, ані слова більше!» Та це попередження виявилося марним, бо Джен хотіла мовити слово не «місіс Елтон», а «міс Вудхаус». І остання виразно це бачила. Бажання відзначити її увагою, як то вимагали правила пристойності, було очевидним, хоча справа часто обмежувалася лише поглядами. Нарешті з'явився містер Елтон. Його дама привітала свою половину з притаманною її запальною жвавістю. «Це просто прекрасно з вашого боку, шановний добродію. Самі прислали мене сюди, а я сиджу собі тут і набридаю своїм друзям, доки ви не зволите прийти. Але ви знаєте, з яким слухняним створінням ви маєте справу. Ви знаєте, що я не рушу з місця, доки не з'явиться мій володар і повелитель». «От тут цілу годину і показує цим молодим дамам приклад правдивої подружньої покірності. Бо хто знає, може вона скоро знадобиться?» Містер Елтон був такий стомлений і так потерпав від спеки, що його почуття гумору щезло кудись безслідно. Свою повагу до інших дам він засвідчити якось спромігся, але відразу ж почав ламентувати з приводу спеки, що так його змучила, і прогулянки, що виявилася марною. «Коли я дістався Донвела, – сказав він, – то ніде не зміг знайти Найтлі. Що за дивина така? Нічого не розумію. І це після того, як я сьогодні вранці надіслав йому записку. А він у відповідь сповістив мене, що неодмінно буде вдома до першої години». «Донвел? – скрикнула його дружина. – Мій любий містер Е, хіба ви були в Донвелі? Ви, певно, мали на увазі краун? Ви йдете із зібрання в крауні». Та ні, це буде завтра. З цього приводу я й хотів побачити навіть лісами сьогодні. Який жахливо спекотний ранок. Мені довелося йти полем. Це було сказано голосом людини, котрі завдали страшенної образи. Від чого мої страждання тільки посилились? І тут на тобі, його немає вдома. Я не приховую свого незадоволення. І не залишив ні вибачення, ні записки хоч якоїсь. Економка заявила, що нічого не знає про мій очікуваний прихід. Дуже дивно. І ніхто навіть приблизно не знає, куди він пішов. Чи то до Гартфілда, чи то до Еббі Мілл, а може в ліс? Міс Вудхаус, це зовсім не схоже на нашого друга Найтлі. Ви можете пояснити, що трапилося? Емма з подивом заявила, що їй самі це дуже дивно. І що з цього приводу вона не має взагалі що сказати. «Я просто не уявляю», – мовила місіс Елтон, споділяючи, як і належить дружині, обурення свого чоловіка. «Я просто не уявляю, з ким, з ким, а з вами він не міг так вчинити. Можна було забути про кого завгодно, але не про вас. Мій любий містер Е, напевне, він залишив вам записку, неодмінно залишив. Навіть Найтлі не можна вибачити такі дивацтва. Мабуть, його слуги про неї забули. Я не сумніваюся, що саме так і було». Це могло трапитися саме з Донвелівськими слугами, котрі, як я часто помічала, вирізняються своєю незграбністю і недбалістю. Я б так точно ні за яких обставин не дозволила такому створінню, як його Гаррі, стояти на підніжці нашої карети. Що ж до місіс Ходжес, то Райт про неї невисокої думки. Якось вона пообіцяла нашій Райт один рецепт, але й досі не зволила його передати. Я зустрів Вільяма Ларкінса продовжив містер Елтон, коли підходив до будинку. І він сказав мені, що я не застану його хазяїна вдома. Та я не йняв йому віри. Схоже було, що Вільям просто був у поганому гуморі. Каже, що з його хазяїном останнім часом коїться щось дивне, і що від нього тепер нічого пуття не дізнаєшся. Турботи Вільяма мене не цікавили. Що мене дійсно цікавило, так це побачитися сьогодні з Найтлі. І це було для мене надзвичайно важливо. А ще мені цікаво, чому мені довелося зазнати таких негараздів і марно ходити туди-сюди в таку спеку. Емма зрозуміла, що їй треба йти додому. Причому невідкладно. Скоріше за все, на неї там уже чекали. Треба було не допустити, щоб містер Нетлі розлютився ще сильніше, якщо не на містера Елтона, то на Вільяма Ларкінса. Вона із задоволенням побачила, що міс Ферфакс збирається провести її з кімнати і навіть зійти разом із нею сходами. Ема негайно скористалася цією раптовою можливістю і сказала: Це, мабуть, краще, що я не мала можливості з вами поговорити. Якби вас не оточували друзі, то я б відчула спокусу почати розмову, ставити запитання і говорити більш відверто, ніж це дозволяла престойність у точному значенні цього слова. Тоді я б неодмінно сказала щось недоречне. Ні в якому разі, вигукнула Джейн, спалахнувши сором'язливим рум'янцем, який, на думку Еми, личив їй більше, ніж уся елегантність її звичної стриманості. Вам не треба було нічого боятися, крім того, що я сама могла вам набриднути. Ви втішили мене надзвичайно тим, що виявили інтерес до моїх справ. Дійсно, міс Вудхаус, говорячи уже більш стримано. При всьому моєму розумінні своєї хибної поведінки, дуже хибної поведінки. Мене особливо тішить, що ті з моїх друзів, чию добру думку мені надзвичайно важливо зберегти, не відчувають відрази настільки сильної, що я не маю достатньо часу, щоб сказати половину того, що я хотіла б сказати. Я прагну вибачитися, висловитися, сказати щось на своє виправдання. Я просто мушу це зробити. Але, на жаль... «Коротше кажучи, якщо ваше співчуття не поширюється на мого друга...» «Та буде вам! Ви занадто скрупульозні, бігми!» Емоційно скрикнула Емма і взяла її за руку. «Ви не мусите переді мною вибачатись, а всі, перед ким ви збираєтесь вибачатись, так і задоволені, перебувають у такому захваті, що ви такі люб'язні. Але я то знаю, як я з вами поводилася. Так холодно і неприродно. Мені завжди доводилося грати роль». Це було сповнене обману життя. Не сумніваюся, що викликала у вас огиду. Благаю, не кажіть нічого більше. Я гадаю, що це мені треба вибачатись. І тільки мені. Давайте раз і назавжди пробачимо одна одній. Ми маємо зробити все, що належить, якомога швидше, доки у нас є таке бажання. Сподіваюся, ви отримали приємні відомості з Вінзора. Дуже приємні. Мабуть, наступні новини сповістять нас про те, що незабаром нам доведеться розстатися з вами. Саме тоді, коли розпочалося наше справжнє знайомство. Ой, стосовно всього цього, ще рано про щось говорити. Я буду тут, доки мене не покличуть полковник і місіс Кемпбелл. Може, дійсно ще рано про щось говорити, відповіла Ема і усміхнулася. Але ж вибачте мені, про це вже час думати. Ви абсолютно праві. І про це вже подумали. Зізнаюсь вам, вірю, ви нікому не скажете, що наше проживання з містером Черчиллем в Енскомі справа вирішена. Принаймні три місяці триватиме глибокий траур. Але коли він закінчиться, то далі відкладати не буде вже причин. Дякую вам. Дякую. Саме в цьому я хотіла пересвідчитися. Знали б ви, як мені подобається все визначене і відверте. Що ж, до побачення. Емма Джейн Остін, Книга 3, розділ 17. Всі друзі місіс Вестон вельми зраділи, коли вона благополучно розродилась. А ще більше зраділа цьому Емма, коли довідалася, що та стала матір'ю дівчинки. Вона ще раніше вирішила, що бажає народження саме міс Вестон. Вона ні за що б не призналася б, що хотіла так тому, аби в майбутньому організувати її шлюб з одним із синів Ізабелли. Просто була переконана, що дочка краще влаштує і батька, і матір. Для містера Вестона була б великою втіхою у старості, бо хто зна, навіть містер Вестон через 10 років може постаріти. Сидіти біля каміна і радіти з розваг та пустощів, дивацтв та примх дитини, яку ніколи не заберуть із рідної домівки. Стосовно ж місіс Вестон, то ніхто не сумнівався, що донька була для неї більш бажаною. Зрештою, було просто шкода, якщо тій, що так добре вміла навчати і виховувати, не довелося б знову скористатися своїми талантами. Вона мала ту перевагу, що колись відпрацьовувала своє уміння на мені казала Емма, як баронеса Дальману на графині до Сталіс із Аделаїди і Теодори. Мадам де Жанліс. Тепер ж ми побачимо, чи вдасться їй дати своїй маленькій Аделаїді більш витончене виховання. Інакше кажучи, відповів містер Нетлі. вона панькатиме її навіть більше, ніж вас, будучи водночас переконаною, що не панькає взагалі. Саме в цьому полягатиме єдина різниця. «Бідолашна дитина», – вигукнула Емма, – «якщо буде дійсно так, то якою ж вона виросте?» «Не надто поганою. Така доля тисяч дітей. У дитинстві вона буде противною, а коли подорослішає – виправиться. Моя люба Емо, незабаром противні і зіпсовані діти перестануть дратувати мене взагалі. Всім своїм щастям я завдячую вам. Тож, чи не буде моє суворе ставлення до таких дітей – «Чорною невдячністю з мого боку». Ема засміялась і відповіла. «Але ви допомагали мені тим, що не давали іншим людям панькати мене. Сумніваюся, щоб я змогла виправитися самотужки». «Невже?» «А я не сумніваюся. Природа наділила вас розумом. Міс Тейлор навчила вас правил поведінки. Ви не могли не виправитися». Моє втручання могло рівною мірою принести і шкоду, і користь. З вашого боку було б цілком природним запитати, а які він має право читати мені нотації? Боюсь, що вам цілком природно було не надто приємно їх вислуховувати. Я не вважаю, що приніс вам користь. Користь я приніс лише собі, зробивши вас об'єктом своїх ніжних почуттів. Я не можу думати про вас, не відчуваючи водночас, що я душі у вас не чую» при всіх ваших вадах і помилках. І пізнавши так багато ваших недоліків, я вас кохав усе одно, відтоді, як вам виповнилося тринадцять, чи десь близько того. А я впевнена, що ви зробили для мене добро, вигукнула Емма. Ви часто справляли на мене виховний вплив, набагато частіше, ніж я могла тоді зізнатись. Я аж ніяк не сумніваюся в тому, що ви наставили мене на вірний шлях. А якщо сердешні крихітці Анні Вестон теж судилося стати зіпсованим дитинчам, то виявить людяність. Зробіть їй стільки ж добра, скільки ви зробили його мені. З тою різницею, що закохуватися в неї, коли їй виповниці тринадцять, не потрібно. Як часто, коли ще були дівчинкою, ви казали мені із задиракуватим поглядом. "Містер Найтлі, я збираюся вчинити так чи так. Тато, мені дозволяють». Або місць Тейлор не проти. І ви знали, що це мені не сподобається. В таких випадках моє втручання давало вам два неприємні відчуття замість одного. Яким же милим створіннячком я була? Не дивно, що ви надовго зберегли такі зворушливі спогади про мої висловлювання. Містер Найтлі. Ви завжди називали мене містер Найтлі. І це звучало не надто формально, бо війшло в звичку. Але все одно таке звертання є формальним. Я хочу, щоб ви називали мене якось по-іншому, але не знаю, як саме. Я пам'ятаю, що колись назвала вас Джордж, коли у мене був задиракуватий настрій. Це сталося десь років із десять тому. Я вчинила так, бо думала, що це образить вас. Однак ви не заперечували, тож мені стало нецікаво, і я більше цього не робила. А чому вам знову не звати мене Джордж? Це неможливо Я ніколи не зможу називати вас інакше, як містер Найтлі Я навіть не обіцяю вам зрівнятися у витонченості стислості з місіс Елтон І називати вас містер Енна Але обіцяю вам, додала вона невдовзі, сміючись і червоніючи Я обіцяю, що колись один раз я назву вас на ім'я Не скажу коли, але ви можете здогадатись, де саме В будинку, де люди єднаються